17. Гей, hey, кличе кішка. Прокидайся. Я розплющую очі. Мені потрібно хвилини, щоб зорієнтуватися та зрозуміти, де я перебуваю. Вчора ввечері ми зрушили ліжка кішки та її колишньої сусідки по кімнаті, але в результаті ми обидва спали на половині кішки. Вона думає за звичкою, а я через невиразне відчуття, що виявляю свого роду неповагу, заночувавши на ліжку нещодавно померлої людини. Зараз кішка піднялася на лікті, її рука лежить у мене на плечі, а обличчя майже торкається мого. Для ясності, ми не мали сексу. Спочатку я автоматично припустив, що все йде саме до сексу, коли кішка попросила мене повернутися до її відсіку разом із нею. Думаю, і вона не виключала такого розвитку подій, але коли дійшло до справи, я не зміг відокремити почуття до кішки від думок про Нешу і восьмого. А сама кішка, якщо чесно, потребувала не стільки сексу, скільки живої людини поруч, яка прожене чудовий скігеть. Мене це зовсім не образило. Я розумів, що вона відчуває. «Вже майже дев'ять», – каже кішка. «Тобі нікуди не треба?» Гарне питання. Моргнувши, я відкриваю список денних чергувань. Схоже, сьогодні я маю бути на гідропоніці, намагаючись умовити купу напівмертвих кущів уродити хоч пару помідорів. Фактично, я маю бути там вже годину тому, але оскільки мені не прилетіло повідомлення про прогул, восьмий, мабуть, зараз у теплицях, прищіпує буруньки та перевіряє рівень кислотності ґрунту. Схоже, мої чергування випадають на дні битви з повзунами, а його коли приходить час доглядати за рослинами. Потрібно б це обговорити. А поки що, наскільки я розумію, весь день у моєму повному розпорядженні. Вперше з моменту нашого приземлення на Нільгеймі. Слід подбати лише про одне – переконатися, що протягом дня я ніде не перетнуся з восьмим і не натраплю на тих, хто бачив його в іншому місці. Завдання легше легко, якби ми не жили у перевернутій салатниці менше кілометра в поперечнику. «У мене сьогодні вихідний», – кажу я, – «а у тебе?» – вона знизує плечима. «За останні два дні мене двічі мало не вбили під час виконання. У Службі безпеки за таке начебто дають звільнення на півзміни, тож до полудня можна з'являтися». Я вилізаю з-під її руки і сідаю, намагаючись не спиратися на все, що опухлили ліве зап'ястя. Кішка перекочується на бік і встає. Ми обидва спали в спідній білизні З сірих, розтягнутих футболках і шортах, що нерівномірно вилиняли від поту та численних прань. Воно настільки потворне, що вигляд кішки в такому вбранні раптово сприймається інтимнішим, ніж якби вона була оголеною. «Так що?» – запитує кішка. «Які плани?» Я тру обличчя і відкидаю волосся з чола. Вона відкриває шафку і дістає чисту сорочку. «Не знаю», – кажу я, – «давно у мене не було вихідного». кажучи, єдиний мій план – на весь день бовтитися по куполу, сподіваючись, що я не зустріну нікого, хто зрозуміє, що в цей же час я перебуваю в сільськ господарстві, підгодовуючи з піпетки кущі помідорів, але цього я їй сказати не можу. Кішка натягує штани і знову сідає на ліжко, щоб одягнути черевики. «Що ж», – каже вона, – «а я планую поїсти. Ти як?» «Я посміхаюся. Згоден. Пригощаєш?» Вона озирається через плече, примруживши очі. «Ні, не пригощаю», – кидає вона. «І просто довідимо. Ще раз спробуй торкнутися моєї їжі, і в тебе будуть дві скалічення руки замість однієї». «Ні так ні, але спробувати було варто». У цей час коридори порожні, і мало хто, хто трапляється нам на зустріч, не звертають на нас особливої уваги. Кілька людей вітаються з кішкою, але навіть вони вважають за краще дивитися крізь мене. Моя робота, особливо після приземлення на планету, ізолювала мене від людей. Навіть ті, хто не вважає мене бездушним монстром, не хочуть зв'язуватися з людиною, який винесено на постійний смертний вирок, який виконується знову і знову. І зараз мені це тільки на руку. Проте спілкуватися з людьми, від яких за кілометр несе смердючими шкарпетками, теж ніхто не хоче. Тому дорогою до їдальні ми робимо зупинку в хімічному душі. Коли ми добираємося туди, кішка окидає мене непроникним поглядом. Немов мовчки цікавиться, чи не бажаю я розділити з нею душову кабінку. Я схиляюся у насмішкуватими на ввівпоклоні і жестом пропоную їй увійти. Знизавши плечима, вона заходить у кабінку і зачиняє за собою двері. Коли через кілька хвилин вона повертається, настає моя черга. Я роздягаюся, обтираюся і витрушую пил, а потім знову влізаю у брудний одяг. Навіть якби я повернувся до себе, восьмий все одно вже надів мій єдиний змінний чистий комплект. Хімічний душ нагадує про те, що хоча я в тій чи іншій мірі сумую за багатьма зручностями, що залишилися на Мідгарді, гаряча вода в їхньому списку займає чи не верхній рядок. Особливо дратує, що в кучугурах поза куполом води стільки завгодно. Однак комунікації всередині купола, замкнута система циркуляції води та повітря, знята з дракара та змонтована заново, тому ми, як і раніше, заощаджуємо воду, ніби досі бовтаємося в міжзоряний пустелі. І нічого не зміниться, допоки ми не почнемо займатися місцевим будівництвом. А цього не станеться, доки не буде вирішено цілу низку інших проблем, починаючи від виплавки металу і закінчуючи ситуацію з повзунами. Тим часом хімічний душ цілком відповідає цілям підтримки особистої гігієни та допомагає тримати тіло в чистоті, але ніякого задоволення, звичайно, не приносять. У всякому разі, коли приймаєш його наодинці. Ці роздуми наводять мене на думку про Нешу та восьмого, а про них зараз краще не думати. Коли ми підходимо до їдальні, там майже нікого немає. Парочка за столиком у протилежній відстійки роздачі стіни розмовляє напівголосно, схилившись друг до друга головами, а біля дверей охоронець зі служби безпеки наодинці поїдає цілу гору смажених цвіркунів. Він киває кішці, коли ми проходимо повз нього, а вона в відповідь загрожує йому пальцем. Я підходжу до стійки і сканую окуляр. Він пищить, і у верхньому лівому куті поля зору з'являється мій денний баланс раціону. Там написано, що пайок зменшився до 600 кілокалорій. Схоже, восьмий щільно поснідав. Я хотів би на нього розгніватися, але не можу. Перші два дні після бака – справжнє пекло. Я стою, склавши руки на гуркутливому животі, і намагаюся вирішити, чи не розгоритися мені на невелику гірку рубаного батата до грудки протеїнової пасти, зробивши сніданок єдиною трапезою за день, коли ззаду підходить кішка і кладе мені руку на плече. «Щось замовлятимеш?» Я хмурюсь і натискаю на значок дозатора протеїнової пасти. Кішка посміхається, показує сканеру окуляр і замовляє рагу з батата і помідорами. У мене течуть слинки, але салат, на який я дивлюся, з тим самим успіхом міг бути і вирізкою з яловичини, враховуючи, скільки залишилося у мене на балансі. Перекосившись від огиди, я роблю ковток із кухля і доливаю його перш ніж відвернутися. 300 кілокалорій. Виходить, ще 300 я можу взяти перед сном. «Не розумію, як ти це їси?» Каже кішка, коли її таця вискакує з роздачі на дальній стороні стійки. Мене так і підмиває на грубити, але, передумавши, я просто хитаю головою. Якщо наші друзі сільськогосподарського відділу найближчим часом не зберуться з думками, ти швидше за все і сама дізнаєшся. Вона посміхається. Я забираю свій кухоль і ставлю його на стіл посеред зали. Кішка йде за мною. Знаєш, кажу я, коли вона сідає. У багатих, звичайно, свої чудосії, але ти зараз просто тиційш мені в обличчям своїм примхливим вибором страви. Вона сміється, але якось невпевнена. Не може зрозуміти, жартую я чи ні. А я не жартую. Проте не вона винна у моїх проблемах. Я посміхаюся, і кішка з полегшенням розслабляється. Гаразд, переходжу я на іншу тему. Розкажи, що сьогодні задумала наша служба безпеки? Чи є якісь новини після фіаско з патрулюванням периметра? Вона вибирає величезний шматок батата, жує і ковтає. Я важко утримуюся від того, щоб не відбирати в неї тарілку. «Ну», – каже вона, ще не прожувавши другий шматок. Єсен серйозно перейнявся проблемою повзунів. Він склав новий розклад. Тепер ми чергуємо 12 годин через 12, що само по собі дратує. Але мало того, тепер кожен, хто заступає на зміну, повинен всюди тягати з собою лінійний прискорювач». А вони незручні важкі, і до кінця чергування плечі просто відвалюються. Але є й плюс. Після подій останніх двох днів нам наказано не потикатися за межі купола, тож, на щастя, більше не потрібно тинятися ззовні і заробляти собі обмороження. Вона приривається, щоб проковтнути. З іншого боку, я не розумію, як він уявляє собі використання Елу всередині приміщення. Ти хоч уявляєш, яку шкода може завдати постріл у замкнутому просторі, коли частинки почнуть рикошетити від усього, що трапиться на шляху. Вона вичікує на мене. Я не відразу розумію, що для неї питання не риторичне. М -м мучу я. Ні. Величезний, каже кішка. Ось який. На той час я майже доїв пасту, а голод нікуди не подівся. «Загалом у мене на сьогодні такі розваги», – підсумовує кішка. «А що ти збираєшся робити? Вигадав нарешті, як провести вихідний?» <туртор2> <раз> «О, я маю грандіозні плани», – запевняю я. Болтатимусь сюди-туди, періодично попиваючи протеїновий коктейль, і чекатиму, яким новим способом мого вбивства розродиться маршал. Ще один день у раю!» Кішка сміється, але сміх у неї недобрий. Так сміються з людини, яка кумедно впала, послизнувшись на льоду. «Ну так розкажи», – каже вона, доїдаючи залишки свого сніданку. «Яким вітром тебе занесло у розхідники?» «Я подумаю відмовитися черговою нісенітницею про служіння і обов'язок», але чомусь мені стає соромно, і бажання збрехати кішці пропадає. Знизавши плечима, я кажу їй правду. Мені треба було забратися з Мідгарда, то був єдиний спосіб. «Ось що?» – киває вона. «Розумію». Я киваю у відповідь. Перевертаю кухоль і ловлю ротом залишки пасти. «Стривай», – кажу я трохи згодом. «Що ти розумієш?» «Чому ти завербувався?» – пояснює кішка. «Ти ж був злочинцем. Убив когось чи ти типу по того?» Ну от знову. Ні, стомлено кажу я, нікого я не вбивав. Гаразд. Що тоді? Рекет? Збройне програбування? Злочини на ґрунті сексу? Ні, на всі три питання. Я не злочинець. Якби я ним був, думаєш, мене зарахувало б до першої експедиції з Мідгарда для заснування нової колонії? Як розхідник? Можливо. У період тренувань я чула, що кандидата на цю посаду мала намір взяти примусово. «Так», – кажу я, – «до мене теж доходили такі чутки. І тут виникає питання про твою розсудливість, раз вже ти дозволила сексуальному маніяку, вбивці та здирнику переночувати у себе вдома». Вона посміхається. «Я й не стверджувала, що найрозумніша». Я провожу пальцем по внутрішній стороні кухля, щоб зібрати прилипші залишки пасти. «Очманіти», – зауважує кішка, – «та тобі і справді подобається ця бурда». Я моршусь. «О, так! Я її просто обожнюю». Вона начисто вишкрябує під низ, щоб підібрати останні підгорівші шматочки батата. «Я ніколи не вважала тебе за вбивцю», – заявляє вона. Навряд чи в експедицію відправили б злочинця, хоч би з небажання писувати генофонд. Однак більшість людей, з якими я розмовляла, не повірили, що знайшовся справжній доброволець. Важко уявити нормальну людину, яка просто взяла і погодилася на таку роботу». Джиліан була впевнена, що ти ув'язнений чи інший якийсь маргінал, а Локшину проте, ніби ти сам погодився стати розхідником, вішила нам на ухо для того, щоб ми не піддавали тебе остракізму чи на кшталт того. «Ха!» – фиркою я. «І спрацювало чудово!» Вона зводить очі до стелі. «Та гаразд, не прибіднюйся. У тебе є друзі. Я бачила тебе з гомосом, та й неше ти подобаєшся. Однак ти ще не відповів на моє запитання». Про що ти думав, коли погодився стати офіційним манікеном для краш-тестів у нашій колонії? Тепер я міг би розповісти їй, що насправді привело мене до кабінету Гувена. Міг би, але не стану. Можливо, іноді варто трохи прибрехати, щоб уявити себе у вигіднішому світлі. «Хто зна?» – кажу я. «Може, я ідеаліст? Може, я шукав спосіб зробити посильний внесок у процвітання Альянсу?» Цього разу кішка регочив голос. «Ну і як?» – питає вона. – Удалося? Потім вона стає серйозною, дивиться на свою порожню тацю і переводить погляд на мене. Насправді я вважаю, що справи у тебе непогані. У всякому разі краще, ніж у Джиллян, Роба і Дугана. Не знаю, до чого вона веде, але по шию в мене чомусь пробігає озноб. Я хочу сказати, – каже вона, що в такому місці, як наша колонія, невиразливість дає переваги. Не сказав би, що я невиразливий, заперечую я. «Мене постійно вбивають. Для цього і потрібний розхідник, хіба не так?» «І все ж таки», – парирує вона. «Ось він ти. А де зараз Джіліан?» «Я не знаю, що на це відповісти». У наставшій тиші кішка, пересмикнувшись від огиди, перекидає в себе порцію рециклерного коктейлю, яку вона взяла як доповнення до основної страви. Медики кажуть, що нам всім услід випивати будь-як 100 мл протеїну на день для заповнення вітамінів. Очевидно, батат та цвіркуни не є повністю збалансованою дієтою. Покінчивши з коктейлем, кішка відкидається на спинку стільця і знову посміхається. «Давай закінчимо з попередньою розмовою», – пропонує вона. «Взагалі я хотіла подякувати тобі, Мікі. Спасібі тобі, розумію, вечір вчора видався дивним, але все ж таки…» «Нічого дивного», – кажу я. «Я тебе розумію». Вона відводить погляд. «Так, я просто потребувала людської участі, розумієш?» Я не знаю, що відповісти, тому беру її за руку. Вона кладе іншу руку поверх моєї лише на секунду і відразу ж відсторонюється. «До речі», – каже вона, – «а ти сьогодні працюєш увечері?» Я не хочу відповідати, але й особливої причини брехати у мене теж немає. «Ні, думаю, я, як і раніше, вільний». Кішка нехиляється, спираючись на стіл, встає і підхоплює тацю. «Правда? Але ж ти і зараз вільний від чергування. Який у тебе графік?» «Ну, розумієш». – кажу я. – Після бака мені роблять знижку на стан здоров'я. – Нічого собі, – посміхається кішка. – Та в тебе навкруги суцільні вигоди, а? Не можу сказати, чи вона посміхається, коли відносить тацю до контейнера для збору сміття. – Як би там не було, – каже вона, – зв'яжися зі мною о десятій годині, якщо будеш вільний. Може, придумаємо, чим себе розважити? – Після того, як кішка йде, я дістаю планшети, набираю в пошуку використання розхідників у першовідкривальних колоніях. Раніше я вважав, що це стандартна практика, але насправді технологія стала повністю життєздатною лише в останні 200 з чимось років. І навіть у цей період багато місій не брали розхідників. З практичної точки зору це виглядає безумством, коли від вас до найближчої населеної планети, де можна поповнити ресурси не менше шести світлових років, а у вашому розпорядженні лише обмежена кількість дорослих людей і купа ембріонів, яким зростати щонайменше 20 років, перш ніж вони на щось годяться. Можливість створювати нових колоністів за запитом має виглядати надзвичайно привабливою. Але й аргументів проти, як з'ясувалося, достатньо. Крім релігійних, які першими спадають на думку, хай для мене вони і сумнівні, і існують і певні етичні обмеження. Недобре висмикнути когось на вулиці, та хай навіть з в'язниці, і змусити знову і знову вмирати за інших. Очевидно, добровільна згода багато змінює, але які шанси, що хтось викличеться сам? Можливо, мені слід було прочитати ці матеріали, перш ніж віддати Гвен свою ДНК. Не впевнений, що вони змусили б мене передумати, тортурна машинка послужила потужним мотиватором, але я міг би принаймні завербуватися на вигідніших для себе умовах. Коли я дочитую вибірку, час наближається до полудня, і кафетерій поступово починає заповнюватися людьми. Мій шлунок знову порожній і бурчить від голоду, тому дивитися, як товариші-колоністи завантажують свої підноси вище моїх сил. Я моргаю і викликаю продуктову картку. До кінця дня в мене залишилося 450 кілокалорій. Поправочка. У нас з восьмим залишилося 450 кілокалорій. Якщо я маю номер дотримуватися договору, мій клон може претендувати на три сотні з 450. Але я майже готовий порушити слово. Зрештою, що такого жахливого станеться, якщо я одноосібно з'їм пайок? Навряд чи восьмий побіжить скаржитися командуванню. З іншого боку, я і сам у такому самому становищі. Повідомий я про плутанину з клонуванням два дні тому, напевно, саме мене б залишили живим. Але тепер я майже впевнений, варто маршалу все дізнатися, і ми обидва вирушимо прямісінько до рециклера. Крім того, восьмий учора погрожував убити мене вісні. напевно, простіше дотримуватися угоди. Мені все ще доступні 150 кілокалорій, але прямо зараз я не можу змусити себе проковтнути ще одну чашку рідкого гною, тому вирішаю повернутися в відсік і поспати, щоб заощадити сили. На головних сходах я стикаюся з чоловіком та жінкою у формі біологічного відділу, які голосно про щось сперечаються, розмахуючи руками. Мені майже вдається проскочити повз них, як раптом чоловік гукає мене. «Гей, Барнце!» Я обертаюся, намагаючись згадати його ім'я. «Гаррет?» Гаррісон. «Привіт», – кажу я. «Що нового?» «Ваша зміна ще не закінчилася», – каже він. «Куди ж це ви це зібралися?» «Ой-ой-ой». «Забув дещо взяти», – брешу я. «Повернуся за п'ять хвилин». Біолог хмуриться. «Щоб були на місці за три хвилини!» «Сьогодні випробуватимемо на помідорах новий бактеріофаг. Це може бути небезпечно. Нам знадобиться ваша допомога із розпорошенням». «Звичайно», – кажу я. «Приступлю негайно». Вони повертаються до своєї суперечки. Повагавшись, я відвертаюся, біжу нагору, перестрибуючи через дві сходинки. Після цієї події сну немає в жодному оці. Коли я прибігаю до себе у відсік, серце вистрибує з грудей, і мені потрібно майже годину, щоб знову заспокоїтись і заснути. Занурившись у забуття, я знову потрапляю в сон про шовку порядка. На щастя, цього разу нічого незвичайного, він зі мною не говорить, а тільки відрощує гігантські щелепи та хапалки та женеться за мною лісом. Досить скоро ліс зникає, і я знову опиняюся в тунелях. Біжу на осліп, спотикаючись об гострі камені, а тупіт сотень крихітних лапок за спиною стає дедалі ближче. Я прокидаюся від звуку дверей, що зачинилися. Восьмий повернувся. Мабуть, уже награвся у фермера. Привіт, кажу я, виринаючись з кошмару і трохи приходячи до тями. Серце заспокоюється та б'ється майже рівно. Як помідори? Він пригнічено мотає головою. Чесно, не дуже. Більшість кущів гине, а ті, що намагаються плодоносити, дають помідори, схоже, на великі червоні родзинки. Мартін вважає, що якийсь мікроорганізм або сліди газу в атмосфері заважають фотосинтезу. Однак нічого конкретного він не виявив, тому поки що суцільні домисли. Нам відомо лише одне. Через незрозумілу причину наші помідори хворіють. Він через голову стягує сорочку і витирає нею під з чола. Правда, мені потрібна була вся сила волі, щоб не почати набивати ними рота. «Так», – зітхаю я. «Співчуваю. Дякую, що стримався. Якщо дисциплінарним впливом нас позбавлять ще хоч частини раціону, ми обидва здохнемо з голоду». Він сміється безрадісним сміхом. Упевнений, що рано чи пізно це все одно станеться. «Сьогодні вранці я витратив дві третини раціону за сніданком, але зараз настільки голодний, що готовий з'їсти власну руку». Він плюхається на ліжко. «Посунься, га». Я слухняно рухаюся. Восьмий знімає черевики і з подихом завалюється поруч. «До речі, – каже він, – ти знаєш дівчисько зі Служби безпеки на ім'я Чен? Тільки не це. Ну так, небагато, – брешу я. – А що? Не знаю. Я зіткнувся з нею дорогою сюди, біля головного шлюзу. Вона сказала, щоб я не забув їй тілінкнути. Він повертає голову і дивиться на мене. Адже ми не зраджуємо з нею неші. Якщо все-таки зраджуємо, то я маю сказати, що це дуже погана ідея. «Що ти, ми не такі», – запевняю я, і загалом не брешу. «Повір, я не менше за тебе зацікавлений, щоб усі мої частини тіла залишалися при мені». «Добре», – відказує він, – радиться чути. Чесно кажучи, навіть якщо забути про Нешу, Чен сама по собі якась дивна. Заявила, що рука в мене виглядає чудово, і що страшенно зніяковіла, коли я відповів, що не розумію, про що вона, чорт забирає, говорить. Він кидає погляд на ліву руку, що лежить у мене на животі. Зап'ястя туго забинтовано, але з-під пов'язки все одно стерчить фіолетовий синець, що стікає до основи великого пальця. Пов'язка восьмого висить на спинці стільця біля письмового столу. От чорт, каже він, вибач, я зовсім забув.